la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând... Lecțiunea C030 și 2. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Nicuriță. Cu vremea, meditațiile acestea au fost preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați și prelucrate sub forma a lecțiuni de 30 de minute lungime. Lecțiunea de zi C032 se va deschide cu prilejul citirii unei meditații asupra versetului 11 al 1 epistolei lui Pavel către Corinteni, capitolul 4. Mai înainte de aceasta însă vreau astăzi să dau citire unuia din canoanele Bisericii Ortodoxe. Am ales pentru aceasta o lucrare foarte interesantă a unui autor de mare prestigiu. Este vorba despre arhidiaconul profesor Dr. Ioan Floca, Cartea poartă titlul Canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii, ediția 3-a îmbunătățită. Ediția aceasta este îngrijită de dr. Sorin Joantă, tipărită cu binecuvântarea în al sale Antonie, metropolitul Ardealului Creșanei și maramureșului, publicată la Sibiu în anul 2005. Din capitolul Canonele sinodului al doilea local de la Neocezarea, la anul 315, am ales să dau citire de la pagina 215, canonului al șaselea, care tratează botezul copiilor. Aici se arată prima dată chiar în titlul că botezul este individual. Încep să-l citesc. Femeia gravidă trebuie să se lumineze, adică să se boteze când va vrea, căci ceea ce naște nu este părtășă într-o aceasta cu cel născut, pentru că trebuie să se arate voința proprie a fiecăruia la mărturisire. În canon se combate învățătura greșită despre botez, care oprea femeia gravidă să se boteze, socotindu-se că în acest caz s-ar săvârși și botezul pruncului purtat în pântece. Și se stabilește adevărata învățătură, precizându-se că botezul este un act individual care presupune mărturisirea personală a credinței ca act liber de voință. În consecință, părinții arată că femeia gravidă, dacă vrea, poate să se boteze fără să afecteze persoana pruncului din pântecele său încheiat citatul. Dragii mei creștini ortodoxi, am spus în mai multe rânduri și repet, nu este treaba mea să dau răspuns a celora care întreabă de ce se practică în altfel în unele comunități ortodoxe. Aceasta nu este treaba mea. Toți aceia care vorbesc în numele Lui Dumnezeu sunt răspunzători față de Dumnezeu. Noi le datorăm cinste tuturor celor care ne aduc cuvântul Lui Dumnezeu și în măsura în care ni se arată cuvântul Lui Dumnezeu și învățături care privesc adevărul Lui Dumnezeu le primim cu toată cumințenia și ne străduim într-un Duhul Sfânt să le împlinim. Cât despre alte învățături care nu au un suport temeinic în cuvântul lui Dumnezeu, le lăsăm deoparte, ne rugăm la Dumnezeu pentru luminarea celor care nu au înțeles suficient cum trebuie, dar în ceea ce ne privește, noi ne vedem de treabă și împlinim cuvântul lui Dumnezeu ca niște adevărați ortodoxi care suntem. Am văzut așadar că botezul după învățătura dreaptă a credinței ortodoxe nu se dă copilului. În niciun caz, deoarece, așa după cum am citit în canon, botezul este un act individual care presupune mărturisirea personală a credinței ca act liber de voință. Acum, dar, dragul meu creștin ortodox, te întreb, ai făcut dumneata pasul acesta? Adică, ai făcut mărturisirea de credință individual și în mod conștient? urmată apoi de botez, așa cum ni se arată la Marcu capitolul 16 cu versetul 16 și așa cum ni se arată în canoanele bisericic de la anul 315 și așa cum este consfințită și astăzi de cei mai ilustri teologi contemporani ai ortodoxiei. Dacă n-ai făcut lucrul acesta, grăbește-te de fă! Pentru ca să fii un adevărat creștin ortodox, nu doar să te numești. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul tău cel scris pe care ni l-ai lăsat, îți mulțumim și pentru slujitorii tăi de care te-ai folosit să ne-l faci cunoscut, te rugăm astăzi să binecuvântezi ascultarea mesajului nostru cu un duh de cercetare asupra tuturor acelora care vor să intre în împărăția ta veșnică. Ajută pe aceia care n-au făcut mărturisirea de credință prin pocăință să o facă astăzi și după aceea potrivit cuvântului tău și învățăturii noastre ortodoxe să facă și pasul al doilea al botezului pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Să mă să-nfăptuiesc, O, Doamne, voia Ta mere, Să nu pot altfel să trăiesc, Iar fi să piară trupul,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 de flin, Haideți acum, iubiți ascultători, să citim versetul 11 al capitolului 4 al întîi epistole a lui Pavel către corinteni. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi și chinuiți, umblăm din loc în loc. Vedeți dumneavoastră, pentru orice urmaș al Domnului Isus, adică pentru orice creștin adevărat, lumea este o cetate străină, neospitalieră și vrăjmașă. În lui prin ea, creștinului nu îi se dă niciun pahar cu apă și nu găsește nici un loc unde să-și plece capul. Pe ulițele ei își poartă zilnic crucea, călătorind cu nădejdea și bucuria către cetatea cea veșnică a Lui Dumnezeu. Foamea și setea, goliciunea și oboseala, chinul și bagiocura, toate acestea nu se mai par grele pentru că ochii credinței Lui privesc dincolo de zidurile cetății lumii la Dumnezeu și împărăția dragostei sale. Cu toată dreptatea spunea un martir înainte de a-și da viața pe rug pentru Hristos aceste cuvinte. Cruce binecuvântată a lui Hristos, nu simt mai multă durere în acest loc decât dacă aș fi pe o saltea de puf. Eu nu-mi pierd viața, ci o schimb pe una mai bună. În loc de cărbuni voi avea perle. Până în clipa aceasta suferim, spune apostolul Pavel, dar va veni o clipă când vom ajunge la capătul căii suferinței noastre. Domnul Iisus ne-a făgăduit lucrul acesta să nu cădem deci de oboseală, frații mei. Lumea nu are nimic pentru potolirea foamei și setei noastre, nici veșminte pentru goliciunea noastră, însă Domnul are din berșug totul pentru noi. Să ne alipim de El tot mai mult prin credință, și vom trece biruitori peste greutățile de peste ulițele cetății lumii acesteia. Fi binecuvântat, Doamne Iisuse, pentru că Tu ai mers înaintea noastră pe această cale și noi călcăm sigur pe urmele pașilor Tăi, fără teamă de rătăcire, și vom ajunge acolo unde ești Tu. Tu ai mers înaintea noastră, dar ești și cu noi zilnic, Ajutându-ne să trecem cu bine peste toate greutățile, îți mulțumim, fi binecuvântat. Amin. În continuare, la versetul 12, Apostolul Pavel continuă cu aceste cuvinte. Ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Dragi mei, aceasta e viața creștină normală. Muncă împletită cu răbdare, cu dragoste și curăție. Munca are două laturi nedespărțite una de alta, latura fizică și latura duhovnicească. Numai când sunt unite aceste două laturi, munca este sfântă și binecuvântată de Dumnezeu. Altfel este un blestem și nu de fericirea după care tânjește omul. Cui îi place munca duhovnicească, aceluia îi place și munca fizică. Credincios leneș nu există, pentru că cine-i leneș nu e credincios. Lenea este unul din păcatele mari și sufletul care l-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor a fost izbăvit și de păcatul lenei. Iată de ce nu sunt credincioși leneși, vorbesc de credincioșii adevărați. Munca, în cele două laturi ale ei, îl ține pe urmașul Domnului Hristos într-o stare duhovnicească bună și starea duhovnicească bună îl păstrează harnic și zelos. Sfântul Ioan Gore de Aur spune că de la furnică să înveți dragostea pentru muncă, iar de la albină frumusețea, hărnicia și dragostea de aproapele. Căci albina nu lucrează numai pentru sine, ci și pentru noi și în acest scop trudește în fiecare zi. După cum albina colindă în zbor toate livezile ca să pregătească altuia dulceața, tot așa fă și tu, creștine. De strângi banii, cheltuiește pentru ajutorarea semenilor. Dacă ai bogăția învățăturii, non gropa, ci pune-o înaintea celor care au nevoie de ea. Și tot astfel, dacă ai vreun lucru deosebit, fi folositor celor care au nevoie de roada ostenelilor tale. Albina este cea mai slăvită viețuitoare nu numai pentru că lucrează, ci mai ales fiindcă roadele muncii ei sunt de folos și pentru alții. Și păianjenul lucrează și întinde pe pereți urzeala lui subțire, care întrece orice meșteșug al femeii, dar este o ligioană josnică, pentru că lucrul lui nu este folositor altora în niciun fel. Așa sunt cei care lucrează și se ostenesc numai pentru satisfacerea nevoilor și poftelor lor. Citatul acesta este luat din Predici despre statul Omilia 12. Păcătuiesc și cei care pot și nu vor să muncească fizic, motivând că vor să citească Biblia și să se roage. Așa cum s-a zis mai sus, munca fizică împletită cu munca spirituală duhovnicească păstrează adevărata viață creștină. Sfântul Apostol Pavel a înțeles acest mare adevăr, de aceea îl trăia puternic și îndemna cu hotărâre și pe alții să-l trăiască. O veche carte creștină, Patericul, povestește următoarele. A venit un frate la Ava Silvan, în muntele Sinai și văzând pe frați că lucrează, a zis bătrânului. Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, că Maria și-a ales partea cea bună. După ce au auzit cuvintele acestea, bătrânul a zis ucenicului său. Zaharia, dă fratelui o carte și dă-l într-o chirie care nu are nimic. Când a sosit ceasul al nouălea, fratele din chirie luă seama la ușă, așteptând să-l cheme să mănânce. Dar văzând că nu-l cheamă nimeni, s-a sculat și s-a dus la bătrân și i-a zis N-au mâncat frații astăzi, avo.” Ba da, au mâncat," i-a răspuns bătrânul. Dar de ce nu m-ați chemat și pe mine?" Și atunci bătrânul i-a zis Fiindcă ești om duhovnicesc și nu ai trebuință de mâncare aceasta Noi fiind trupești vrem să mâncăm și de aceea lucrăm Tu ți-ai ales partea cea bună citind toată ziua Deci n-ai nevoie de mâncarea trupească Auzind acestea fratele s-a închinat zicând Iartă-mă avo Aici spune deci apostolul Pavel Ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre când suntem ocărâți, binecuvântăm, când suntem prigoniți, răbdăm. Iată rețetele duhovnicești pe care ni le dă Duhul Sfânt, prin vasul său ales, Marele Apostol Pavel. Așa ceva numai în școala Domnului Isus se poate învăța. În lume e ceva cu totul necunoscut și de neînchipuit. Ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre, pentru ca să nu fim povară nimănui și pentru ca să astupăm gura celor care vor să bagiocorească lucrarea de mântuire a Domnului Isus. Când suntem bine binecuvântăm pentru ca să nu ajungem la nimicitoarea stare de ceartă și ură, căutându-ne singuri dreptatea. Când suntem prigoniți, răbdăm pentru ca să putem sluji pregonitorilor spre mântuirea lor. Ei sunt victime ale urii și ale diavolului, iar noi trebuie să îi ajutăm ca să poată veni și ei la Domnul Iisus, mântuitorul nostru și al lor. Răbdarea este medicamentul potrivit pentru orice suferință, deci și pentru prigonire. Un credincios zice că ce privilegiu este să ai o inimă de martir, chiar fără să ai coroană. Prin răbdare dovedim că suntem pe urmele Domnului Isus, care s-a întrupat ca să ne răscumpere pe noi, plătind un preț așa de mare, răbdând moartea pe cruce. Dragostea adevărată rabdă și pe vrăjmași. Viața cu Hristos este adevărată numai când rabdă totul de la toți, fără cârtire și iubind. În continuare, la versetul 13 din 1 Corinteni 4, citim. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca tuturor. Dragii mei, în trupul lumii acesteia, urmașul lui Hristos este ca un corp străin care îi produce tulburare. Lumea are felul ei de viață, deosebit de felul de viață al creștinilor și de aceea nici nu-i poate suferi. Spunea Biligrim că bunătatea creștină este un reproș la adresa răutății omenești. Iată de ce prigonirea din partea lumii față de credincioși se revarsă ca un torent. Cu cât cineva este mai duhovnicesc, cu cât se bucură de o mai strânsă legătură cu Dumnezeu, cu atât va fi mai neînțeles și se va încărca de mai multă ocare și mai mult dispreț din partea lumii. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Nu există un mijloc mai bun decât rugăciunea pentru păstrarea unei stări curate și liniștite în mijlocul loviturilor de tot felul din partea lumii. Dacă ne rugăm pentru cel care ne bagiocorește, îi facem bine și lui și nouă. Ne păstrăm și pe noi în Dumnezeu și îl apropiem și pe el. Rugăciunea este arma cea mai puternică pentru nimicirea tuturor întăriturilor diavolului din inima omului. Fericitul Augustin spune că cel ce se așterne la rugăciune pune capăt păcatului. Dacă înaintea ușii vieții noastre întindem covorul rugăciunii, Vom călca pe el și vom fi binecuvântați când ieșim să mergem spre alții. Când vin alții la noi, fie prieteni sau dușmani, se vor curăți și se vor înmiresma călcând pe el. Adevărat scrie Sfântul Ioan Gură de Aur, Când rugăciunea merge înainte și pregătește calea acestei vieți, atunci fiecare cu ușurință călătorește pe calea neprihănirii. Cel ce pune capăt rugăciunii, zicea Sfântul Efrem Sirul, începe cu păcatul. Când suntem vorbiți de rău, așadar ne spune Apostolul Pavel, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, cale pădătura tuturor. Faptul că nu ne primește lumea este dovada că am fost primiți de Dumnezeu. Și dacă pentru lume suntem ca un gunoi... Înseamnă că pentru Dumnezeu suntem o comoară aleasă. Naturile deosebite se resping totdeauna. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Pentru foc, apa este dușmanul cel mai detemut, dar și focul pentru apă în același fel. Păcatul pentru sfințenie este ca un lup față de oi. Sfințenia pentru păcat este la fel. Dacă credincioșii ar fi iubiți de lume, ar dovedi prin aceasta că fac parte din ea, că au natura ei. Ura din partea lumii însă este semnul că ei sunt ieșiți din ea și că au altă fire, firea cea nouă din Dumnezeu și din cauza aceasta sunt respinși și prigoniți. În lumina celor zise, dragul meu, cum te afli? Ai grijă! Nu poți fi în două părți, ori cu Dumnezeu și calea Lui, ori cu lumea păcatului și calea ei. Iată un prilej foarte serios de cercetare. În versetul următor, la 1 Corinteni 4, la versetul 14, apostolul Pavel le spune corintenilor Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac de rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Gândurile lui Dumnezeu cu privire la noi sunt numai dragoste și har, chiar și când ne mustră pentru abaterile noastre de la voia Lui. Orice mustrare sau pedeapsă de la Dumnezeu venite peste noi nu sunt decât dragoste acoperită care urmărește îndreptarea și mântuirea noastră. Toate mustrările și judecățile aspre din Sfânta Scriptură Rostite de Dumnezeu pentru păcătosul răzvrătit, sunt scrise nu pentru a-L face de rușine, nici pentru nimicirea Lui, ci numai și numai în vederea mântuirii Lui. Așa este Dumnezeu, așa lucrează El, pentru că suntem făpturile sale și vrea să ne vadă fericiți. Dumnezeu are numai gânduri bune față de noi, chiar când noi vedem altfel decât așa. Pavel, acest vas ales de Dumnezeu pentru a duce Evanghelia Harului la neamuri, a fost întru totul armonizat cu gândul lui Dumnezeu, de aceea se poartă cu atâta și cu sufletele căzute. Nu vă scriu aceste lucruri, zice el, ca să vă fac de rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. E nevoie mereu de sfătuire. Într-o lume plină de întunericul păcatului e nevoie necurmat de sfatul adevărului și al sfințeniei. Creștinul trebuie să fie gata totdeauna să sfătuiască spre bine pe oricine și să primească un sfat bun de la oricine. Cine întreabă mereu pe unul și pe altul, cine ascultă totdeauna, cine nu uită nimic, aceluia mintea îi se deschide, ca floarea de lotus la razele soarelui, spune o veche carte indiană. Frații mei, când mustrăm pe cineva, să simtă că am făcut lucrul acesta din dragoste pentru el, pentru îndreptarea lui. Dacă facem așa, semănăm cu Domnul Isus Mântuitorul nostru. Numai ceea ce se face din dragoste, duce la mântuire și fericire. În versetul 15, apostolul Pavel continuă, Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Cât de mare este harul lui Dumnezeu revărsat asupra noastră! Nu numai că ne-a mântuit și ne-a făcut copii ai Lui Dumnezeu, dar ne-a dat putința de a fi și slujitori ai Lui Dumnezeu, împreună lucrători cu El la mântuirea sufletelor, părtași la nașterea lor din nou. În orânduirea sa, Dumnezeu a găsit cu cale să ne facă vase alese colaboratori ai Săi în lucrarea sfântă de creere a Noei Lumii. Biserica în totalitatea ei este noua evă. Iar Domnul Isus noul Adam, prin care se naște o nouă sămânță de oameni după modelul omului Isus Hristos. Orice creștin adevărat trebuie să fie un împreună lucrător cu Dumnezeu după darul primit la mântuirea oamenilor. Cel care... Aduce un suflet la Dumnezeu, este socotit părinte duhovnicesc, căci prin el a lucrat Duhul Sfânt la nașterea din nou a unui păcătos. După ce a fost născut din nou, adică după ce s-a făcut începutul vieții în Hristos, pot veni mulți învățători care pot să-i ajute la creșterea duhovnicească, dar nu ei au pus temelia. Părinte duhovnicesc nu poate fi decât unul chiar dacă nu este prea învățat în trale teologiei. O veche carte zice că cel care dă viață, cel care aduce, cel care hrănește și cel care apără, aceștia sunt socoteți ca părinți. Învățătorii, cât ar fi de iscusiți, nu pot simți la fel cu un părinte pentru copilul său. De multe ori prin învățăturile lor chiar pot să-i facă rău. Mulți dascări, multă discuție, zice marele învățat iudeu Hilel. Tălcuind acest loc din scriptură, Teofilact zice Aceia vă sunt dascări, adică învățători, iar eu, Pavel, sunt părintele vostru duhovnicesc în Hristos. Deci, după cum sunt copiii trupești față de părinților, așa trebuie să fie și copiii duhovnicești față de cel care i-a născut din nou prin Evanghelie. Frații mei, să nu uităm adevărul acesta de mare preț. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu prin credință, trebuie să devenim pentru alții părinți duhovnicești, căci prin aceasta dovedim că avem viață din Hristos. Viața naște viață. Creștinul face creștini. Dacă nu e așa, este un semn de întrebare. Porunca de la început, creșteți și înmulțiți-vă, este și pentru noi creștini tot așa de puternică și de actuală Cum a fost atunci pentru Adam Iubiți ascultători cu aceste gânduri minunate ne-am apropiat de încheierea programului C032 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru un nou prilej pe care ni l-a oferit să ne cerceteze, să ne încunoștiințeze de felul cum putem ajunge copii ai Lui, cum să creștem în El și cum putem să fim la rândul nostru instrumente ale Lui prin care alții să fie aduși la cunoștința mântuirii. Cu acest prilej, facem anunțată încheierea programului C032, dorind ca toți cei care am ascultat să avem parte de toate binecuvântările lui Dumnezeu, pregătite nouă în Domnul Isus Hristos pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin! Te laudă pe tine, Doamne, a tale toate în felul lor în alță Eternă slavă prin cântă Te laud, te laud și eu Părintele meu Dumnezeu. Te laud, te laud prin trai, Astăzi și mâine și în cerul preasfânt Te laud, te laud, Părinte preasfânt Te laudă și zori și stele Și marea și pământul și munții falnici și câmpia, Îți cântă toate când nesti. Te laud, te laud și eu. Stați și mâine și în cerul prăzător.